Ja, as ek maar heeltemaal dood was, dan het ek ook geen angst gehad nie, maar juist die levende is na die dood, dit is dit. O ja, wij staan my by, wat sou daar wel gebeur as ek verder gaan? Nee, nee, ek bly hier, want wat hier is, weet ek nou uit ervaring. Maar wat er gevolge is stap in die ontwetendheid, voor of achterwaard sal hy, kan slechts, ja, wij weet. Daarom sal ek in Javese naam en in die naam van die heilige maagd liever hier door die laaste oordeel wag, as om ook maar een tree voor of achteruit te maak. Die verdere gebeurtenisse en die leiding van hierdie op sy manier erg vrome man sal verder beskrywe word. Die nou net beskrewe stervenstafereel is die eerste hoofstuk van die boek Biskop Martinus, wat die beeld geef van die leiding in die hiernaam van die biskop vanaf sy oorgang na die wereld aan die ander kant, tot by sy hemelse so volleinding. Wat gebeur daar nou met die biskop na hy die eerste ervaring in die wereld aan die ander kant? Hy begin om steeds meer te verveel. Dit lyk vir hom asof daar intussen alle jylle eeuwigheid verstreeke was en hy was bly toe eindelijk geselskap kry van Petrus wat sy geestelike leidsman word en wat hy anvankelijk as sy collega beskouw. Petrus onderrig hom, gee hom goeie raad uit die evangelie en spoor hom aan om te dien, waarby elke diens in die aard was, dat Martinus sy swakede, wat uit die ou, uit die aardse lewe saamgeneem is, moes oorwin. Toe verlaar die leidsman hom, so Martinus nie beïnvloed sal word by die neem van sy beslissing. Na verloop van tyd voel Martinus echter verskrikkelijk in die steek gelaad dier sy leidsman en word daarom steeds booser. In plaas van om die moedig die weg in die naam van die Heer te bewandel, wat aan hom dier sy leidsman getoen is, slaan hy eiewillig een ander richting in en beland hy in die dieper wordende nacht en duisternis. Sy gemoedstoestand maak dat hy dier een moerasachtige streek begin te dwaal, totdat hy tenslotte met ‘n gevoel van diepe verlatenheid by ‘n see aankom, aankom, waar hy nie meer voor of achteruit kon gaan nie. In hierdie uitsigloose situasie kom die Heer in die gedaante van ‘n vriendelike skipper self te hulp en neem hom in sy reddende skippie op. Martinus herken nie die Heer nie. Daar kom een gesprek aan die gang wat Martinus sy innerlijke sieletoestand onthal en dit leid tot berauwvolle selfinzig en bekering. Onderstaande volg een verkoorte weergawe van die dialoog, hoofsik 13 tot 17, paragraaf 3. Die heer in die gedaante van die skipper antwoord vir Martinus, wat om bitter oor sy lood en sy leidsman bekla. Dit mag dan wel baie vervelend wees om langdierig alleen te wees, maar so langdierig alleen wees het ook baie goed in. Een mens hier in tyd om oor allerlei dwaas na te denk, dit te verafski en af te le en uit homself te baan. Daarom het die toestand waarin jy verkeer het wel baie onplezierig vir jou gevoel, maar was in geen geval sleg vir jou innerlijke wees nie. Want die Heer het toch vir jou na naamate jy dit nodig gehad het, en hy het baie geduld met jou gehad. Jy was een biskop op die wereld, en het jou amfielis waar baie streng volgens die letter verrig, maar innerlijke het, het niks aan jou gedoen nie. Maar so kan toch volgens jou eie beoordeling by Jahwe, wat slechts na die hart en die werke daarvan kyk, onmoendlik van waarde wees. Bovendien was jy baie trots en neersichtig en het jy ondanks jou gesore celibatskap boomag, boommatig van die vrouwe gehou. Denk jy dat het welgevallige werk vir Jahwe sal wees? Het jy ooit in jou hart gesê, laat die kleinste na my toekom, o en nie, slechts die groottes het vir jou waarde gehad. Of het jy ooit die arm kind in my naam opgeneem, geklee, gevoed en gelave? Hoeveel naaktes het jy wel geklee? Hoeveel hongerig is versadig? Hoeveel gevangenisse bevry? Wel, aan my is niks daarvan bekend nie, maar wel het jy duisende in hul geest tot gevangenis gemaakt, en dikwels dier te te vervloek en te verdoem, diep diepwonde geslaan in die siel van baie armes, terwyl jy die groot is en die rijk is, die een dispensasie na die ander gegin het, natuurlik vir betaling. Hy enkele keer ook verniet by baie groot heren, om hulle te imponeer met die soort wereldse vriendskap. Denk jy nou werkelijk, dat sodanige werke met met welgevallen dier jywe gesien word, en jy daarom dadelijk na jou afsterwe in die jyme opgeneem moet word? Ek jou redder sê, dit nie om jou te veroordeel nie, maar slechts om jou te toon dat die Heer jou geen onrecht aangedoen het toe hy jou hier schijnbaar een in die steek gelaat het nie, en dat hy jou baie genadig was om nie toe te laat dat jy dadelijk na afsterwe na die hels sal gaan nie. Dink hier na en veracht nie langer jou leidsma nie, maar bedink in alle deemoed dat jy vanuit Jawe nie die minste genade werd is nie, want dan kan jy dit weer vind. Die buskop antwoord hierop, Dit is alles letterlik waar, maar wat moet ek doen? Ek voel nou 'n diep berou oor alles wat ek gedoen het, maar met al my berou laat die gebeure om nie meer ongedaan maak nie en dus bly ook die skuld en die sonde onveranderlik bestaan. Hoe kan 'n mens as jy gesondig het genade van die Here verkry? Dit lyk vir my om 'n om 'n volkomme onmoontlike taak te wees. Daarom meen ek omdat ek nou volkome insien, dat ek as sodanig heeltemal ryp is vir die hel, dat die saak op geen enkele weise te verander is nie, ten sy ek dier die almachtige toelating van Yahweh, met my heidige inzicht nogmaals op die aarde geplaas sou word, om daar my foute weer so, so veel goed te maak, of omdat ek so ontzettend bang is vir die hel, dat die Heer my moontlik vir alle eeuwigheid, as die heeltemal onbeduidende weese, ergens in die eiddoekie sou kon plaas waar ek dan is ‘n baie eenvoudige boer my op die skraal groen die aller noodzakelijkste met my hande kan verwerf. Ek sal dan van ganser harte van een hoersaligheid afsien, omdat ek myself beslis te onwaardig ag vir soe onderste trap van die hemel. Ek het die gevoel dat dit nou die enigste is waarop ek, innerlik vir my leven durf aanspraak maak. Daar is op die volslabe dorwe wereld ook niks meer te verander nie, want die algemene gang van sake is nou dier en dier sleg daar, so dit byna onmoendlik word om goed te wees en tegen die stroom in te swijm. Ek bedoel nie dat die almachtige my groot skuld daarom minne zou moet aanreken as wat het in werkelijkheid is nie. Ek zou net graag wil gehad het dat daar rekening mee gehou word, omdat die wereld werkelijk wereld is, waarmee selfs met die beste wil niks meer uit is nie. My geliefde redder, wees daarom nie kwaad vir my nie, want ek spreek nou soos ek dit tot nou toe begryp en ingesien het. Jy sal dit sekerlik beter weet, want ek het uit jou woorde begryp dat jy volware goddelike wysheid is en my die korrekte aanwysings sal gee wat ek moet doen om ten minste die, die hel moet ontkom